Лешник Някога, в ранната утрин на една снежна коледа на голямата синя врата се чу потропване. Клара, моля те чука на вратата. Клара развълнувано слезе по стълбите, очаквайки да види някой специален човек. И наистина се оказа специален. А, чичо, Джак! О-хо-хо, весела коледа малката! хе вече не съм малка, Чичо. О, има ли значение? Винаги ще бъдеш малката ми, принцеса. Но май си права. Вече си пораснала. А, ще трябва да си върна коледната играчка. О, забрави какво казах. Малка съм, колкото балеринката, която ми направи миналата коледа. <съща> <съща> Чичо Джак бе майстор на играчки – всяка година правеше за Клара и братчето и Фриц красиви играчки, които бяха като живи. Клара обичаше всичките си играчки и ги пазаше в килера. Имаше калайни войничета, един пират, балерина, ездачи на коне, танкове, камиони и още много други. За разлика от нея, Фриц изобщо не пазаше своите играчки. Куклите му все се търкаляха на пода. «Каква играчка си ми направила тази година, Чичо?» О, тази година имам нещо много специално за теб, Фриц. Но ще трябва да почакаш до вечера преди да отвориш играчките си. О, Чичо, моля те, нощта е толкова далеч. Моля те, моля те, нека ги отворим сега. Ах, вие, деца! Знаете, че не мога да откажа. Добре, и без друго смятам, че тази коледна нощ ще бъде вълшебна! О, Чичо... Вече не сме малки. Знаем, че няма ушепства. О, не бъди толкова сигурна дете мое! Все пак е коледа! О, приспами се от това бърборене! Сега може ли да отворим подаръците? -ха, Ха, да! Това е твоят, а това твоя! Фриц отвори своята котия и отвътре извади една мишка вой. Тя го гледаше заплашително с острите си зъби. Приличен на е истинска. Клара, ела да я видиш. Сякаш току що се е върнала от война. Но Клара не го слушаше. Тя не сваляше очи от своята играчка. Беше лешник от На главата си имаше дълъг нос като на папагал, който бе по-дълъг от тялото й. Но нещо в тази играчка бе различно. И Клара не можеше да откъсне поглед от нея. ха <laughs> ха Толкова е грозна! Изобщо не е грозна, Фриц. Просто е различна. <къх> Искаш да кажеш грозна? Различна не е грозна, Фриц. Лешник от те ми не е грозна. О, спрете да се карате деца! А тя е права, Фриц. Различен не е грозен. Затова на теб, Клара, донесох точно тази играчка. Знаях, че освен голямата глава и дългия нос, ще видиш красотата на лешнико от рушачката. Той е смел младеж и не винаги изглеждал така, знаеш ли? Какво имаш предвид? Има някаква история ли? Трябва да ни я разкажеш. ха <съща> ха разбира се! Елате, нека да поседнем. <съща> сега, слушайте внимателно. Имало едно време една кралица която държала двореца и да бъде много, много чист. Носала си ветвило и огледало за да се оглежда. Лицето й винаги било безопречно. Но, веднъж се случило така, че за нещастие прислужницата е й се спънала в килима на пода. Стената зад масата, цялата станала в сметана и кралицата толкова се досала, че започнала да й крещи смееш да загрузяваш красивия ми дворец, стража и я. Това много ядосало е при служницата. Ти мислиш само за себе си. Не те е грижа за тези, които ти служат. Няма не разбираш, че красотата не е всичко. Ще съжаляваш за това. Сега ще видиш, прокилинамте Кралице. Носът ти да се издължи, а главата ти да стане голяма. И само ако успееш да щупиш най-твърдия орех, ще можеш да върнеш предишния си облик. Кралицата седнала и заплакала. <същи> О, не! Лицето ми! Какво ще правя сега? Не знам как се чупят орехи. Как ще щупя най-твърдия орех? И точно тогава се явил лесник от трошачката. Аз мога. Ще го направя вместо теб, кралице моя. И така, лишник от рушачката щупил най-твърдия орех. Прокатието се махнало незабавно, но... А! <съкъл> <съкъл> какво стана с лицето ми? Носът му започнал да се издължава все повече и повече, а главата му да става все по-голяма и по-голяма. Но на кралицата и било все едно. <съкъл> Ух, колко си грозен! И не подхождаш на красивия ми дворец. Върви си. И лешник от бил отпратен. Но това не е честно. Кралицата е много жестока. Съгласен съм. Сега разбрахте ли защо лешник от изглежда така. Не, Нейна. Не. Аз я искам за себе си. Но ти го мразиш, е. Чичо го даде на мен. Ти не се грижиш за своите кукли. Но Фриц не я чуваше. Толкова много искаше играчката, че започна да я дърпа. И двамата я дърпаха толкова силно, че едната ръка на от рушачката се извади. Фриц пусна играчката. Аз много съжалявам, Клара. Не, от рушачката ми. О, мили деца! Коле да е! Време за вълшебства! Не се тревожете! Ще се оправи, а аз ще я поправя. Но трябва да я оставите под коледното дърво цялата нощ. Разбрахте ли? Само така магията ще подейства. Ето, вземи я! Сега ще ви оставя. Пазилешник от трошачката си, Клара! Нека магията да дойде в тази къща. В същата нощ Клара изобщо не мигна. Все си мисляше за лишник от рушачката. Накрай отиде при своята играчка и я гушна. Сложи я в скута си и заспа. По някое време чу някакъв шум. И що му отвори очите си, видя, че мишката войн е оживяла. Тя извади своя меч и се доближи до Клара. И изведнъж зад нея се появиха и още много мишки. Всички се готвеха да я нападнат. Клара се изправи, за да прогони мишките. И тогава осъзна, че се е смалила колкото тях. Започна да трепери от страх. И точно тогава, лешнико-дрошачката оживя. О, не! Клара! Побягна към стаята и застана пред килера. Слушайте, Клара е в опасност. Всички трябва да ѝ помогнем. Елате, последвайте ме! Всички се спуснаха да спасяват Клара. Щом пристигнаха между мишките и играчките избухна война. Клара избяга и се скри зад коледното дърво. Играчките се сражаваха храбро, но бяха твърде молоко в сравнение с мишките. Лешник от бе лошо урана и мишките постепенно го обградиха. О, не! Лешник ми... Щом мишките видяха, че водачът им е на земята, се разбягаха и играчките спечелиха войната. А, Лешник Трушачо, не, моля те, да отвори очи, не! Щом заплака, коледното дърво започна да блести ярко. Какво? Лешнико, се превърна в млад принц. Кой си ти? Не ме ли позна? Аз съм лешник Ти развали проклятието, Клара. Ти видя красотата в мен, въпреки дългия нос и голямата ми глава. И преди Клара да изрече нещо, от пияното се разнесе красива музика. И това, което последва, бе истинско вълшебство. О, как се въртяха с лешник Клара, тук ли спа цялата нощ? А, какво? Къде е мишката войн? Лешния трошачката ми. В ръцете ти, Клара. Добре ли си, дете мое? Добро утро на всички. О, Клара. Потелхата ли спа през цялата нощ? Чичо, Лешния трошачката е млад принц и с нощи оживя, както и мишката воин. И, и те се сражаваха и всички бомбони танцуваха. Бомбоните са танцували, а мишките са се били? О, колко съм виновен! Шупих играчката на сестра си и тя се побърка! ха ха, -ха. Клора, защо не прибереш лешни в килера си и не слезаш долу за закуска? Да, Чичо. Клара не се засегна от това, че не повярваха. Защото знаеше, че макар и голяма, вярва в лешни И знаеше, че когато порасна един ден, ще го намери и заедно ще бъдат Клара се качи и остави лешникотрошачката от рушачката в килера си. После слезе да закусва със семейството си. Все пак бе коледа. Време за вълшебства.